За тиждень до Дмитрія Юр'яна вже знала, що буде мати у хаті гризоту. І то не таку, якої ставало на її бідну голову щоднини. Гризоти мало бути ціла могила, рівно стільки, скільки випраного шмаття висіло рукавами в долину і плечима до сонця на тонкій жерці збоку перекопаних на зиму грядок. З роду віку Юр'яна знала, що пране обрання треба вішати, як і носити, по-людськи. Грудьми до схід сонця, а штанинами до землі. А тут на тобі. Повісила Юрчикові штаниня та і сорочечки стрімголов, так, щоби усе в голові переверталося і йшло догори ногами. Та що вже тепер говорити? Іде біда, отворяй ворота. Мід роботи вона вернулася пізно, якась така, якби у млині, вибита й перемелена. Попереку сиділа косюча гадина й жалила раз по раз смертельної навіки, але смерть не наставала, лиш цюкала внизу черева чимось пекельним і гострим, так що хотілося вирвати жалу з власними кістками і м'ясом, аби не чути того, наче паралізуючого болю. Юр'яні багато не треба було, щоб здогадатися, чому зла гадина заворушилася в попереці. Якраз від Петра вона не мала на собі святошних днів, і тому вже трохи уважала коло роботи. Але ті роботи, які могли, вилізли би на голову і спустили би ноги на плечі, та так би їхали, погойдуючись на тобі аж до самої смерти. Сьогодні на фермі ворвався Бугай і шугнув межи телеці, мов Яструб. І якби Юр'яна не прийняла його і не вернула назад на ланцюг, Бугай міг би розчахнути дрібонькі телечки». Але з тої хвилини в ній самій щось, значить, також обірвалося і різко вкусило. Аж зірниці в очах засвітили. Уже в потемках Юр'яна вішала випрану дитинічу одіж, що свіжо пахла золою, ото й не зогледіла, як пустила стрім голов Юрчикові речі. Тоді вона робила три роботи одночасно. Викручувала шмаття, топтала гадину у череві і рахувала своїх умерлих до чи після народження дітей. Збіглинят і умерлих у Юр'яне було багато. Ілько, Марічка, Васютка, Іванко, Петрусько, Дмитрик, Танасій, Василько, Штефко, Філипп, Анничка і Одокійка. Банує Юр'яна за всіма. Але найдужче за Ільком, бо не доносила його лише місяць. Ті злоги відлежувала довго серед ночі кидалася від давно стихлого ількового плачу і вже до ранку не змикала очей. Згадувала його маленький хвостик межі пухкенькими ніжками і великий родимий знак на правій щуці. В ньому вгадувалася довга грушка, яка, падаючи з гори на паркан просто на голову, перелякала Юр'яну на першу богородицю, та так, що вона лиш схопилася рукою за лице і тут таки сіпнула її назад, уже знаючи, що дитина народиться Мічина. Дмитрик, Філип, Одокійка, Петрусько, та і Штефко умерли до року. А решта дітей збігло. Правда, вони на дітей не дуже були схожі. Але стара фулячка, що після кожного збігленяти відпоювала Юр'яну льоном, чорними гіркими черешнями і якимись лиш її відомими зіллями, знала точно – це був хлопець, той добре, що Бог забрав до себе, бо, може, мав би бути каліка або згинути на війні. А це дівка, то, може, вона мала вродитися курою, то також дякувати Богові у ласіхо за його ласку небесну, що забрав до себе ще безгрішну. Трохи відмакувати від своїх примовлянь ворожок і зілля фулячка – в іншому Юр'яну і не називала, як по-чоловікові, у Ласіїві. Хулячині примівки не помагали. Юр'яна щороку ходила тяжка. Можна було б піти у вижницю до докторів. Якось вони там уміли чимось закривати ту браму, звідки просилися на світ божий діти. Але за Румунію, задля цієї дурнички, треба було спродати маєток, а тепер уже й остерігатися треба, аби москалі не затруїли кров. Дякувати Богові, що у світ не вивезли, як лиш всунулися в наші гори. Так що Юр'яна злягла б на на Миколая, аби лиш ніхто чужий не навертався до їхньої із Уласієм і тими дітьми, що лишилися господарки. Правда, трохи встидно найстаршої доньки Павлінки, що сама плекає річну паютку, але що Юр'яна може, коли вона ще дітородна, а у ласі й плодючий? Юр'яні два роки до сороківки, а Павлінка Сердега вже розведениця. Від такого не те, що стрімголов штаненята завісиш, сама стрімголов підеш. У досвіта Юрчик мусив бігти за фулячкою. Перший раз Юр'яна так і не знала, хто був зачатий у жмені кривавої маси, яку закопали не в довгій могилі на цвинтарі, де покоїлася родина і діти джуряків, а під розчахнутим від старости горіхом у кінці городу. Зів'яла Юр'яна пішла на ферму перед полуднем, боячись гніву повноваженого від МГБ довгопола. Він зазирав мало не під коров'ячі хвости, шукаючи схованок для лісових. А вже як котра молодиця припізнювалася, то часом огрівав її такими словами, що ліпше би огрів батогом. Правда, з їхньої ферми при Довгополові нікого ще не судили. Але хіба за тим довго? Сказати, що Юр'яна дуже боялася Довгопола, не скажеш? Він нібито і не бачив її ніколи, а може і не знав, що вона з цього села. Є людина, нема людини, для такого нічого не значить. Його великі трохи розкосі очі ковзали по людясь якось гейбліни у безнехотя. Та коли довгополо раптово скидав їх догори, дивлячись майже незрушно, тобі в момент ломилася воля і гаряча млість діставала кінців пальців.